Capitolul 6. Un univers psihologic. Tot ce trebuie trebuie există în acest moment prezent, iar acest moment prezent este tot ce există. În scurta lui pâlpâire vei găsi tot timpul din lume. Prin el vei lua legătura cu informația vie, care te va călăuzi cu o îndrumare infailibilă. Momentul prezent este poarta stelară prin care vei părăsi temnița definirii umane și vei dezvolta conștiința percepției divine. Aceasta este fisura dintre lumii, nu numai dintre lumile trecutului și viitorului, dar și dintre lumile timpului și spațiului, ale spiritului și materiei, ale formei și ființării. Deschiderea prin care vei reîncepe să iei parte la aventura creației este o zonă temporală. Intrarea în măreția eternă a momentului prezent, în prezența lui Dumnezeu, se va face prin ceea ce noi numim proces psihologic. Acesta este un proces de deplasare a identității, un proces prin care ți se restabilește echilibrul conștienței celor două realități. Prin el vei începe să îți dai seama că nu ești forma pe care o animi, ci însă și forța animatoare. Prin el te vei trezi din nou la tot ce ești în spirit și în întregime. Acest proces te va duce la starea de grație, la o stare de sănătate, o stare asocierii intime cu tot ceea ce este. Această stare există deja. A existat întotdeauna. Cu toate acestea, majoritatea ființelor umane sunt o față de ea, datorită mașinațiilor neîncetate ale proceselor de gândire rațională pe care le venerează în locul lui, lui Dumnezeu și al simplului Său adevăr. Este important să recunoști puterea creativă a gândurilor tale, o putere care îți depășește cu mult propriile cunoștințe. Atâta timp cât vei gândi negativ, viața îți va loca provizoriu, dar o mică parte din conștiință, ca nu cumva să răspândești maladii. Însă din clipa în care conținutul gândurilor tale va fi iubire și viață, Domnul te va inunda cu propria sa conștiință și te vei bucura de minuna percepției sale. Te-ai ca să îi împărtășești puterea creatoare. Substanța din care ești făcut este atât de încărcată cu putința de acra, încât tot ce atingi de viață, fiecare gând, fiecare identitate, fiecare imagine. Tu ești forța energizantă a planului material, aducătorul de viață, detătorul de binecuvântare și susținătorul iluziei. Prin tine, Dumnezeu este relevat în formă materială. Ești deopotrivă copilul lui Dumnezeu și copilul materiei. Totuși, nu poți sluji la doi stăpâni. Tot ce vei lega în conștiință va fi legat și în materie, iar tot ce vei lega în materie va fi legat și în conștiință. În acest timp, tu ești creatorul propriei sale realității. Dacă vrei să cunoști creatorul cu realității mai cuprinzătoare, la de gândurile pe care le-au, așa cum le pe zisapa după o zi de lucru în grădină. Realitatea mai cuprinzătoare te cheamă acum. E nevoie de tine în serviciul său. Partata embrionară a luat sfârșit, gestația este completă, momentul nașterii este aproape. Ca să reintri în prezența lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să părăsești prezența satanei. Ai trăit în prezența satanei în toți anii, istoriei voastre. Cuprins de teamă, ai fost dus departe de sălașul tău din starea de grație, ai fost dus în adâncul forțelor elementale și ale tiparelor de energie concentrată. Acum a sosit clipa să părăsești această închisoare. Nu trebuie să vă părăsiți trupurile fizice, nici obiectele planului fizic, ci trebuie să părăsiți interpretările voastre privind aceste obiecte și trupuri. Interpretările și definițiile nu reflecte decât de formarea perspectivei voastre subiective. Interpretările sunt cele care se interpun între tine și claritatea percepției de care vei avea nevoie ca să îndeplinești lucrarea ce te așteaptă. Trebuie să te desprinzi de ele, odată cu gândurile tale, cu visele tale, cu speranțele și temerile tale. Acesta s-ar putea să ți separe niște lucruri nesemnificative, eterice, plutind ușor prin minte, dar nu te a indus în eroare de lipsa lor aparente de substanță. Ele sunt substanța din care sunt plămădite războaiele, vestitorii morții, agenții maladiilor și ai distrugerilor. Cu energia pe care o dai prin atenția ta, ele au puterea să schilodească o planetă întreagă. Îți aduci aminte de pomul din mijlocul grădinii raiului? De ce crezi că Dumnezeu nu i-a poftit pe primii oameni să mănânce din pomul cu neștiinței binelui și răului? Numai unul, având conștiința întregii creații, este în măsură să determine binele și răul, după cum este propriu diferitelor creaturi. În cealaltă realitate, primii oameni au participat la perspectiva holistică a creatorului, dar în realitatea formelor, perspectiva lor a fost categoric subiectivă, incapabilă să estimeze cu exactitate nevoile întregului. Ei nu au putut dirija, în mod creativ, mersul celor care proiectase reforme ce funcționau înăuntrul creației. Numai totalitatea conștienței, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu creatorul, a fost în măsură să facă acest lucru. Cât timp au avut încredere în el și au fost dispuși să funcționeze în cadrul menirilor, în contextul dinamicii interne proprii cratorului, ei au avut libertatea de plină de a se bucura de tărmurile create. Hotărând să se din fructul oprit, acești primi reprezentanți ai dumnezei au ieșit din câmpul funcției desemnatelor, prin urmare și din câmpul energiei cratoare cele era accesibile, potrivit naturii menirilor. Acesta a fost începutul maladiei, al îmbătrânirii și al morții, începutul tiparelor lor de falsă identitate și începutul istoriei umane. Tiparul falsă identității a durat până în ziua de azi, cu toate că nu a afectat critic perioada de gestație, a făcut-o, cu siguranță, mai puțin plăcută. Poți să vezi acum, cu mai multă claritate, de ce este esențial, în acești ultimii ani ai ciclului, să renunți la interpretările tale, ele le în trecutului. Iar viața există în prezent. Ai fost menit să participi la această viață eternă. Dar, ca să faci acest lucru... Trebuie să renunți la identificarea cu trecutul la identificarea cu îmbrăcămintea materială pe care o porți, acceptând definirea creatoare pe care ți-o dă viața în acest moment prezent. Ce numești tu satana? Trupul său este trecutul, iar suflul său este viitorul. Activat de vinovăția ta orientată spre trecut și de teama orientată spre viitor, te urmărește ca o umbră cosmică, își aduncă nevadele frigiei în apele conștiinței tale, apoi le retrage cu frânghiile rațiunii înapoi, în trecutul apăsat de vinovăție. Pentru a ilustra acest lucru, prezent satar ar putea fi comparată cu o membrană elastică, destinată să fie umplută până la refuz cu energia și puterea vieții. Va două spintecături enorme în ei, ulei, vinovăția și te amalase să se scurgă prețioasa substanță vitală, lăsându-te slăbit, ineficient și efemer, folosind tot timpul propria substanță vitală pentru a activa toate lucrurile de care te temi. Este ușor să inversezi această situație. Îngăduieți să mori față de trecut și trezește-te în momentul prezent. De ce ai ezita? Sunt chiar atât de toare experiențele tale din trecut, încât pot asigura baza pentru a înțelege tot ce întâmpini în prezent, oare merită ele, într-adevăr autoritatea și credibilitatea pe care le-o dai, cât de atent ai fost la factorii prezenți în momentul manifestărilor? Dacă ești atât de preocupat de experiență, cât de atent vei fi la ceea ce se întâmplă în acel moment, unde îți este atenția cum? Ești acolo unde te duce atenția. De fapt, ești chiar atenția ta. Dacă atenția îți este fragmentată, tu ești cel fragmentat. Când atenția îți este în trecut, ești în trecut. Când atenția îți este în momentul prezent, ești în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu este prezent în tine. Îngăduieți să mori față de tot ceea ce nu există cu adevărat și descopere ce există. Renunță la tot ceea ce crezi că știi. Fionest onest, tot ce știi aparține trecutului, deci nu există în ochii lui Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu, cunoștințele tale sunt dar praf în ochii unui copil sunt te orb la splendorile creației. De fapt, nu știi nimic care să aibă semnificație eternă. Când acționezi pe așa numitelor tale cunoașteri, o faci fără temelia divină. Credința în propria ta cunoaștere nu este credința în Dumnezeu. Indiferent cât de mult înveți în cadrul actual al cunoașterii finite, nu te vei afla nici măcar cu un pas mai aproape de înțelegerea lui Dumnezeu, a Universului și a ta însății. așa cum o înțelegi acum, nu te va duce niciodată mai aproape de viață. Nu te agăța, ca unul ce-și imaginează că are dreptata de partea sa, de niciun segment al experienței tale, ca și cum o particică sau alta din trecut ar fi ceva de păstrat. Ei bine, îți spui, voi muri față de tot, în afară de acest lucru. Îmi este prea sfânt. Înseamnă prea mult pentru mine. La pădăl o are mai mult decât viața? Ori care ar fi lucrul acela, nu mai ai nevoie de el. Ești, poate, îngrijorat că un aspect anume al identității tale nu va supraviețui procesului psihologic. S-ar putea să fie așa. Însă, la fel de bine, poți să te înșeli. La pădăl nu are nicio importanță nu există nicio garanție că vreun lucru va supraviețui vederii lui Dumnezeu. Singurele lucruri ce sunt amenințate, singurele care nu vor supraviețui, sunt acelea care nu au existență decât în cadrul concepțiilor tale, sunt lucrurile care nu au nicio realitate în afară de realitatea pe care le-o dai tu. Tot ce ți este esențial va fi menținut de puterea creatoare, a Dumnezeului Cel viu tot ce menții, prin folosirea eronată a capacităților tale cratoare, va servi numai la implicarea în domenii unde energiile tale vitale ajung să fie greșit canalizate și, în cele din urmă, disipate. Orice credință, orice concept, orice convingere pe care o ai și care oglindește cu adevărat ceea ce este prezent în mintea lui Dumnezeu, se va afla și acolo, de cealaltă parte, a procesului psihologic. Așa că nu ai de ce să te temi, lepădându-te de aceste lucruri. Tot ce a fost sfințit de Dumnezeu va continua să existe. Va pieri numai ceea ce a căutat să te înșele, lipsindu-te de propriul tău destin. Este într-adevăr foarte simplu. Renunță la toate și vezi ce îți păstrează Domnul. Orice ezitare pe care o simți dovedește o încredere persistentă în teamă și rațiune. Iată zeii mincinoși și ai acesta. Ei vor continua să te înrobească, câte vreme nu ți vei restitui încrederea iubirii și vieții. Ai încredere absolută în Dumnezeu și adevărul proiectului său divin îți va fi revelat în orice situație. Acest proiect este manualul tău de lucru ignoră în favoarea propriilor tale interpretări, și vei ignora astfel proiectul proprii tale identități. Informații concrete pentru fiecare situație sunt furnizate constant de sursa cunoașterii infinite. De ce să nu te încrezi în Primul tău impuls va fi întotdeauna așa cum a fost întotdeauna, instrucțiunea programatică de la nivelul sistemului tău de analize subliminală, sfatul creatorului tău. Acesta va fi un mesaj direct de la sinele tău adevărat, impulsul vieții, poarta către tot ce numești cer. Este scânteia spontană a divinității, așa cum se diferențiază prin tine în contextul situației tale. Ea poate aprecia și evalua factorii prezenți în orice situație, cu o viteză care depășește cu mult un proces de gândire rațională. Ai la îndemână toate informațiile pertinente din univers, pur și simplu la cerere. Când vei fi conștient de totalitatea ta, impulsul vital îți va transmite tot ce ai nevoie să știi, în orice situație dată. Mesajul său va veni totdeauna sub forma primului tău impuls spontan. Fii atent!